Він бив переможно, бо це була її перемога. Вона не просто вижила, вона перемогла. Ти поневолив османській Орле лелечку з України, але будеш переможений нею, вже переможений. І не тупою силою грубої переваги, а безсмертною потужністю життя і незламністю душі, і невпокореністю серця. Дитя народилося кволе, кричало невгавно, вдень і вночі, задихалося, жалібно кривило поморщене личко, так ніби відчувало на собі залізний нашийник. Зачате в пониженні, у рабстві, в безнадії, народжене без весілля, без радощів, у устрибоженості і очікуванні лиха з усібіч. Чи ти мене, моя мати, в церкву не носила? Що ти мені, моя мати, долі не впросила? Хорем не дала дитятим мамкам. Мала досить молока в грудях. Молоде її сімнадцятилітнє тіло повне було життя. Хотіло те життя перелити і у сина. Сама сповивала його, не підпускаючи близько служебок. Виспівала над ним рідних пісень. Хай чуючи слова – Єдине, що зосталося невідібране в його матері. Дивно, лунали ці колискові, яких тут ніхто не міг розуміти. Закувала Зозуленька на хаті, на розі. Заплакала дівчинонька в сінях на порозі. Ой, кувала Зозуленька, тепер не чувати. Ой, де не родила, мушу привикати». Дитя кричало, ніби в ньому зібралися усі болі світу, а вона, крадькома ковтаючи сльози, відспівувала над ним своє весілля, якого не було і ніколи не буде. Співала за батька й за матір, за молодого й молоду, за бояри дружок, за викупі вінчання, за розплітання коси і за дівочий віночок. І так, співаючи, знов відчула свою силу, своє могуття, своє безсмерть. Без смерті її кричало в неї на руках, і вона цілувала його і сміялася над ним радісно і з викликом. А тим часом над Стамбулом висіла густа, мов билипуча і мла. Вже наставала зима, а в небі зловісно вигримлювали громи. На землі розплодилася незвична многість гадів, комах і хробатства. У водах плавала здохла риба. Птахи вмирали на люту. Між людьми по вулицях міста понуро вешталася безмовна смерть. Косила тисячі щодня. Похмурі чауші в просякнутих дьогтем хирках носили й носили в чорних табутах нещасних мерців на кладовище. Тисячі псів металися по спорожнілих вулицях столиці, мов лихі вісники загибелі. Дармоїди із султанських палаців – Зачаїлися в тривозі. Гарем, хоч і відокремлений від усього світу, здавалося б найнадійніше, теж жив очікуванням лякливим і настороженим. Чи проникне за його брами і мури невидима і нечутна смерть, чи вхопить і тут свої жертви, і хто стане її жертвами, і чи забере вона це немічне дитя, віднявши водночас і могутність, у Малої Султанчі, бо ненависною була сама думка про те, що одна з них, і не найперша, і не найпомітніша, зненацька стала вищою за всіх. Хорем не думала про смерть і не боялася її. Смерть не для неї і не для її дитяти, то для інших, найперше для чоловіків. Вони живуть з думкою про смерть, постійною і невичерпною. Для них вона буває пишна або ніяка, а то й ганебна. Жінки не вмирають, вони просто зникають, як птахи, квіти або хмаринки під сонцем. По собі полишають дітей, життя, цілий світ. Завжди носять той світ у собі, наповнені ним і переповнені, тому і всемогутні. Але відкривається це тільки небагатьом. І відкривається не само по собі, а в муках, обмеженнях і нелюдському на напруженні.